Федру я бачив прокріду і ще й аріадну прекрасну, злобного міноса, доньку, що вивіз колись із кріту, славний тесей на священний Акрополя фінський, та втіхи з нею він мати не встиг, Діонісове свідчення, вчувши, вбила її Артеміда на морем омиваній дії. Меру я бачив, кліменту, і ще й Еріфілу жахливу, що золотії, прийнявши дари свого зрадила мужа, ні розказати про всіх я не можу, ні навіть назвати, скільки побачив їх там і дружин я, і дочок героїв ніч божественна раніше б минула, та й час би мені вже. Спати, лягти, Чи до друзів На свій корабель повернувшись, Чи десь отут, А від'їзд мій Богам я і вам доручаю. Так говорив він, І мовчки Всі гості навколо сиділи, В ми вкритій світлиці, Захоплення щирого повні. Перше до них Озвалася білорамена Арета. Як вам, феаки, оцей чоловік чи припав до вподоби, Вродою й постаттю він, особливо ж розумом світлим? В мене гостює він зараз, та честь ця усім припадає. Не поспішайте ж його, виряджать, відсіляй, не скупіться на подарунки, що їх потребує він. Досить, бо скарбу надбано у ваших домівках із ласки богів милосердних. Слід їй звернувся до них сивий герой Ехеней, найстаріший серед феаків літами, і таке до них слово промовив. Друзі, «Не всупереч нашим бажанням і намірам нашим, – мовила мудра владарка, – її нам послухати треба. Та Алкіноєвій діло належить і слово «останнє». В відповідь так Алкіной, після того озвавшись, промовив. «Все, що тут сказано, буде й надалі так само, як правда». Те, що живує й феаками тут, веслолюбними правлю. Гість хай потерпить, хоч як до вітчизни він прагне вернутись, Треба до ранку заждати йому, поки всі я дарунки встигну зібрати. Про же його нам належить подбати всім, А найбільше мені, бо владаря над людом тутешнім. Відповідаючи мовив тоді Одісей велемудрий, «Олкіною владарю, з феаків усіх найславніший, хоч би й на рік мене ще ви примусили тут залишитись, щоб влаштувати мій від'їзд і дарів дорогих надавати, був би я згоден на те». Набагато б краще з руками повними в любу мою повернутись мені батьківщину, з більшою, може, мене і любов'ю, і пошаною стріли б люди усі, коли я на Ітаку свою повернуся. Відповідь так Алкіной після того звавшись промовив. «О, Одіссею, ніхто, подивившись на тебе, не може...» За вважати тебе, Чи дурі світа котрих Чорна земля ще багато ростить Між людського насіння. Брехні сплітають вони І про те вам чого й не видали. Ти ж до ладу говорив, І думки благородні у тебе. Повість сумну про нещастя Аргеїв І власні негоди Ти розповів нам з умінням а Еда натхненного гідним.